Розділ 12. Леджер. Зазвичай після того, як люди помирають, про них говорять тільки хороше, перетворюють на таких собі героїв. Але все, що говорили про Скотті, мовили без прикрас, не заради того, щоб добрим словом згадати загиблого. Все, що про нього казали, правда. Він був милий, смішний, спортивний, чесний, харизматичний, був хорошим сином, чудовим другом. Не минає і дня, щоб я не думав про те, що хотів би помінятися з ним місцями – живим чи мертвим. Я не замислюючись пожертвував би всім, якби це дало йому можливість хоча б один день провести з дієм. Не знаю, чи злився б я так і чи захищав би дієм так ревно, якби Кенна просто була винна в аварії. Але ж тут значно більше. Вона була за кермом, а не мала б бути. Вона п'яна, перевищила швидкість, перекинула авто… А потім втекла. Вона лишила Скоті помирати, а сама пішла додому і залізла під ковдру, думаючи, що зможе відмазатися. Він помер, бо вона злякалася проблем. А тепер вона просить пробачення. Я зараз не можу думати про подробиці смерті Скоті. Вона сидить на сусідньому сидінні. І скоріше помру, аніж подарую їй задоволення бачитися з дієм. Якби для цього потрібно було просто зараз з'їхати з моста, я, можливо, так і зробив би. Сам факт, що вона думала, що може отак просто взяти і прийти, і це буде нормально, вбиває мене. Я дуже злий, що вона тут, але гадаю ще зліше й через те, що вчора ввечері вона знала, хто я, коли ми цілувалися, коли я її обіймав. Не треба було ігнорувати ситуацію, щось із нею було не так. Вона не схожа на ту Кенну, яку я бачив у газетах п'ять років тому. Кенна, дівчина Скотті, мала довге світле волосся. Але на її обличчя я тоді особливо не дивився. Особисто ми так і не познайомилися, але взагалі-то обличчя дівчини, яка вбила мого найкращого друга, я мав би запам'ятати. Почуваюся ідіотом. Я злюся, мені боляче, мною скористалися. Вона знала, хто я, але навіть сьогодні в магазині найменшого знаку не подала, хто вона». Я трохи опускаю вікно, щоб впустити повітря. Сподіваюся, це мене трохи заспокоїть. Стискаю кермо так сильно, що кісточки побіліли. Вона мовчки дивиться у своє вікно. Може плаче, не знаю. Похрину. Абсолютно. Вона не та дівчина, з якою я познайомився вчора. Тієї дівчини не існує. Вона просто вдавала із себе іншу людину, а я повівся Кілька місяців тому, коли ми дізналися, що Кенну випустили, Патрик стривожився. Він передбачав, що так і буде, що вона прийде і захоче зустрітися з дієм. Я навіть встановив на будинку камеру спостереження, направлену на їхній двір. Так і дізнався, що хтось сидить на тротуарі. Але Патрику я сказав, що він марно хвилюється. Вона не прийде, не після того, що вона зробила. Я ще міцніше стискаю кермо. Може, Кенна й привела у цей світ. Але на цьому її права на неї закінчуються. Доїхавши до її апартаментів, я звертаю на парк майданчик і переключаю авто на режим паркування. Двигун не вимикаю, але кена не ворушиться і не виходить із пікапа. Я думав, що вона вистрибне ще до того, як я зупинюся, як учора, але вона ніби хоче щось сказати. Чи просто їй до усрачки страшно йти додому, так само страшно, як сидіти тут. Вона дивиться на своїй долоні, складені на колінах, підносить руку до паска безпеки і відстібається, але все одно не рухається з місця. Дієм схоже на неї. Я завжди це знав, бо в ній мало рис в скоті, але до сьогодні й гадки не мав, як сильно вона схожа на маму. У них схожий рудуватий відтінок каштанового волосся, прямого, рівного, без жодної хвильки чи кучерика, і очі в неї, як у кене. Можливо, це тому мені в ній вчора вважалося щось не те. підсвідомість свідомість пізнала її раніше за мене. Кена переводить погляд на мене, і я відчуваю, як всередині піднімається розчарування. Дієм так сильно схожа на неї, коли сумна. Я ніби дивлюся в майбутнє і бачу її дорослою. Мені не подобається, що людина, яку я найбільше в світі ненавиджу, так схожа на людину, яку я найбільше в світі люблю». Кенна витирає очі, але я не лізу в бардачок по серветки. Вона може витратися цією футболкою, в якій ходить уже другий день поспіль. Я не знала, хто ти, коли вчора прийшла в бар. Її голос тремтить. Клянуся. Вона кладе голову на підголівник і дивиться прямо вперед. Груди здіймаються з глибоким вдихом. Вона видихає рівно в той момент, коли я натискаю на кнопку розблокування дверей. Натякаю, що їй вже час іти. Мені начхати на те, що було вчора. Мені важлива дієм. Все. Я спостерігаю, як сльозинка скочується до її підборіддя. Ненавиджу себе за те, що знаю смак цих сліз. Ненавиджу ту частину себе, яка хоче простягнути руку і витерти ці сльози. Цікаво, вона плакала, коли йшла відскочити її ночі. Вона граційно й сумно нахиляється вперед і ховає обличчя в долонях. Від цього руху моє авто наповнюється запахом її шампуню. Яблука. Я кладу лікоть під вікно і відхиляюсь від неї. Закриваю рукою, рот і ніс. дивлюся у вікно. Не хочу більше нічого знати про неї. Не хочу знати, як вона пахне, як звучить, які на вигляд її сльози, що я відчуваю, коли їй так боляче. Вони не хочуть тебе у своєму житті, Кенну. Її крик стиснутий, неначе наче переповнений руками болю. Вона кричить «Вона моя дочка!». У цей момент її голос вирішує об'єднати з її духом. Це більше не тихий, плавний потік повітря, він повний паніки і розпачу. Я берусь за кермо, стукаю по ньому великим пальцем, думаю, як пояснити їй те, що треба. «Д'єм, їхня дочка, у тебе забрали материнські права». Вилізай з пікапа і зроби нам усім послугу. Повертайся в Денвер. Не знаю, чи справді реальний той зойк, який виривається з її грудей. Вона витирає щоки, а тоді відчиняє двері. І виходить з пікапа. Перш ніж зачинити їх вона дивиться на мене. І вона така схожа на Д'єм. Навіть очі стали на відтінок світліші. У так само, коли вона плаче. Цей погляд пронизує мене до самого нутра але я розумію, що це лише через їхню схожість. Мені боляче за д'єм, не за цю жінку. Здається, Кена розривається між тим, щоб піти, відповісти мені чи закричати. Вона обіймає себе за плечі і дивиться на мене величезними очима, повними розпачу. На секунду підіймає обличчя до неба, тремтливо видихає. «Пішовте, Леджере!» Від агонії в її голосі у мене все всередині стискається – але зовні я стоїчно тримаю обличчя. Її слова – це навіть не крик, це тихе, гостре твердження. Вона грюкає дверима пікапа, потім ляскає обома руками по лобовому склу. «Пішов ти!» Я не чекаю, коли вона скаже це втретє, вмикаю задню передачу і виїжджаю назад на вулицю. Живіт скрутили так, ніби він став розміром з її кулачок. далі я від неї, то більше він розслабляється. Не знаю, чого я очікував. Я всі ці роки мав про неї дуже конкретну думку. Вважав її дівчиною, якій не має прощення за скоєне, Матір'ю, якій взагалі не цікава дитина, яку вона привела в цей світ. Не так просто відпустити 5 років поспішних, але цілком логічних висновків. Я про Кено думав одне і тільки одне. Ні про що не шкодує, їй байдуже, на всіх начхати нічого не варта». Але у мене не вкладається в голові вся та буря емоцій, яку вона переживає через те, що не знає дієм, при тому, що вона так знехтувала життям Скоті. Я їду далі, а в голові крутиться мільйон речей, які варто було сказати, мільйон питань, на які у мене немає відповідей. Чому ти не покликала на допомогу? Чому ти покинула його там? Чому ти вважаєш, що маєш знов перевернути з ніг на голову життя, яке без того зруйнувала? Чому я досі хочу тебе обійняти?